«Цеганна! Але хто ж отой високий чоловік, що стояв до нього спиною?» Даремно придивлявся він. Тінь огортала його від ніг до голови. Тільки спереду він був освітлений трохи, та найменший рух левка вперед загрожував неприємністю бути поміченим. І тому, тихо прихилившись до дерева, вирішив він зоставатися на місці. Дівчина ясно вимовила його ім'я. Левко, Левко ще молокосос, говорив хрипло й півголосом високий чоловік. Якщо я застану його коли в тебе, то добре на мною йому чуба. Хотілося б мені знати, що це за шельма нахваляється нам'яти мені чуба, стиха промовив Левко і витяг шию, щоб не пропустити жодного слова. Але незнайомий говорив далі так тихо, що нічого не можна було почути. — Як же тобі не соромно, — сказала Ганна, коли він докінчив своє. — Ти неправду кажеш, ти обманюєш мене, ти мене не любиш, і я ніколи не повірю, щоб ти мене любив. — Знаю, — проводив далі високий чоловік, — Левко багато нагорив тобі дурниць і закрутив твою голову. Тут здалося Парубкові, що голос незнайомого не зовсім незнайомий, і начебто він десь його й чув. Та я дамся в знаки Левкові. Вів далі свою мову незнайомий. Він думає, що я не бачу всіх його фіглів. Скуштує він собачий син, як ків мене кулаки. При цих словах Левко не міг уже більше стримати свого гніву. Підійшовши на три кроки до нього, замахнувся він з усієї сили, щоб одважити доброго ляща, від якого незнайомий, хоч бачилось і дужий, та не встояв би, певно, на місці. Але саме тут світло впало на лице йому, і Левко остовпів, побачивши, що перед ним стояв батько його. Тільки й міг парубок на таке диво похитати головою та присвиснути тихо, крізь зуби. Десь збоку щось шелеснуло, Ганна прутко влетіла в хату, грюкнувши за собою дверима. «Прощай, Ганно!» – закричав тут один із парубків, підкравшись і обнявши голову, і зляком отскочив назад, зустрівши жорсткі вуси. «Прощай, красуне!» – скрикнув другий, та зараз же полетів сторчака від тяжкого стуса на голови. Прощай, прощай, Ганно, закричало декілька парубків, почепившися йому на шию. Згиньте ви, прокляті гульвіси, кричав голова, одбиваючись і тупаючи ногами. Що я вам за Ганна? Гетьте, слідом за батьками на шибеницю, бісові діти. Поприлипали, як мухи до меду. Дам я вам, Ганне. «Голова! Голова! Голова це!» – загукали хлопці та й кинулись у розтіч. «От так, батько!» – казав Левко, отямившись від от такого дива і дивлячись у голові, що лаючись, відходив геть. «Бач, які фіглі-миглі він витіває! Добре! А я, то дивлюсь та міськую, що воно за знак?» що він раз у раз удає глухого, коли з ним заговориш про діло. «Стривай же, старий шкарбане, будеш ти в мене знати, як швендіти під вікнами у молодих дівчат, будеш знати, як відбивати чужих наречених!» «Ей, хлопці, сюди, сюди!» Гукав він, махаючи рукою парубкам, що знову сходилися до гурту. — на насюди. Я умовляв вас іти спати. А тепер передумав, і ладен хоч цілу ніч сам гуляти з вами. — Оце до діла, — сказав плечистий кремезний парубок, що мали його за найпершого поливоду та гультяя на селі. Мені все якось нудно, коли не вдасться Погуляти гаразд та штук натворити. Усе наче бракує чогось, так не би загубив шапку, чи люльку, одно слово, не козак, та й годі. Чи згода ваша подратувати сьогодні як слід голову? Голову? Еге, голову. Що він собі справді вигадав? Він верховодить у нас, наче гетьман який. Мало йому що коверезує, наче над своїми холопами. Так ні, він ще й під'їжджає до дівчат наших. Адже, мабуть, нема на все село гарненької дівчини, щоб до неї не лицявся голова. А так, а так, гуртом закричали всі хлопці. Що ми, хлопці, за холопи? Хіба ми не такого роду, як і він? Ми, слава Богу, вольні козаки. Покажи, йому, братце, що ми вольні козаки. — Ай, покажемо! — загукало парубоцтво. Та як голову, то вже й писаря не минути. — Не минемо й писаря! А в мене, як на те, склалася славна пісня про голову. — Ході вно, я вас її навчу! — казав далі Левко, вдаривши по струнах бандури. — Та слухайте, попереодягайтеся, Хто тому що може? «Гуляй, козацька голову!» – казав кремезний гультяй, вдаривши ногою об ногу і ляснувши руками. «Що за розкіш! Що за воля! Як візьмеш дуріти, то, здається, наче давні літа згадуєш! Любо, вольно на серці, а душа наче в раю! Гей, хлопці! Гей, гуляй!» І ватага галасливо понеслася вулицями, і благочестиві бабусі, розбуджені криком, очиняли віконця і хрестилися сонними руками, промовляючи, «Ну, тепер гуляють парубки!» Розділ четвертий «Парубки гуляють» В одній тільки хаті кінець вулиці ще світилося. То господа голови. Голова вже давно скінчив свою вечерю і, напевне, давно б й заснув. Та в нього був саме гість, винокур, що його прислав будувати винокурню поміщик, який мав невеликий шматок землі між вольними козаками. На покуті, на почесному місці сидів гість, низенький, товстенький чоловічок з маленькими сміхотливими оченятами, де, здавалося, написано було, як то йому любо курити свою коротеньку люльку, що хвилини спльовуючи і притоптуючи пальцем перегоріли вже на тютюн, що з неї вилазив. Димові хмари швидко розросталися над ним, одягаючи його в сивий туман. Було схоже, ніби широкому коминові з якоїсь винокурні набридло сидіти на своєму даху, і він надумав прогулятися, та й засів собі, звичайнісінько, у хаті в голови. Під носом стерчали в нього коротенькі густі вуси, але вони так невиразно млькали крізь тюновий дим, що, здавалось, наче то миша, яку винокуру піймав та й держить у роті в себе, підкопуючись під монополією комірного кота. Голова, як господар, сидів у самій сороці та полотняних шароварах. Орлине око його, як вечірнє сонце, помалу починало мружитись і примиркати – Кінець стола палив люльку один із сільських десяцьких, які складали команду голови, що сидів задля пашани до господаря у свитці. — Чи скоро ж ви думаєте, — сказав голова, обертаючись до винокури, і кладучи хреста на рот, саме бо позіхнув, — поставити свою винокурню? — Як Бог поможе, то цієї осені, може, і закуримо. «На покрову, то я ладен на що хочете битися об заклад, якщо пан-голова не буде ногами німецькі кренделі виписувати по дорозі?» На цім слові очиняти винокурові зникли, замість них протяглися промені до самих вух. увесь тулуб заколивався, від сміху і веселі губи випустили на якусь мить димучу люльку. — Дай то, Боже, — сказав голова, удавши на обличчі своєму щось подібне до усмішки. Тепер іще, слава Богу, винокурень розвелось трохи, а от за давнього часу, коли проводжав я царицю по Переяславській дорозі, ще небіщик безбородько, Ну, слава згадав часи, тоді від Кременчука аж до ромен не налічив би і двох винокурень. А тепер, чи чув ти пак, що повигадували кляті німці? Незабаром, кажуть, будуть курити не дровами, як усі чесні християни, а якоюсь чортячою парою. Те, як кажучи, винокур задумано дивився на стіл і на розставлені на ньому руки свої. Як це парою? Далеві не знаю. Що за дурні, прости господи, оці німці, сказав голова. Я б їх батогом сучих дітей. Це човна річ, щоб парою та можна було варити що. Виходить, ложку борщу не можна піднести до рота, не засмаживши губ, замість молодого поросяти. І ти, свате обізвалася, сидячи з підгорнутими ногами на лежанці, своячениця. — Увесь цей час житимеш у нас без жінки? — А навіщо вона мені, коли б ще хоч що добре було? — Начебто не гарна? — спитав голова, навівши на нього око своє. — Де там гарна? Стара, як біс. Пикався в зморшках, немов порожній аманець. І низенька постать винокура захиталася знову одреготу. При цих словах щось почало шарити за дверима, двері очинились, і чоловік, не скидаючи шапки, ступив за поріг та й став, наче у роздумі посеред хати, роззявивши рота і оглядаючи стелю. Це був знайомий нам каленик, От я й додому прийшов, — говорив він, сідаючи на лаву біля дверей і, не ані трохи на присутніх. Ось як розтяг вражий син сатана дорогу. Ідеш, ідеш, і кінця нема. Ноги, наче, попереламував хто. І стань, но там стара кожуха під стили мені. На піч до тебе не прийду. Їй, Богу, не прийду, ноги болять. «Дістань його, там він лежить, коло покуття. Гляди, тільки не перекинь, горшка з тертою табакою. Або ні, не займай, не займай. Ти, може, п'яна сьогодні? Хай уже я сам дістану». Калиник підвівся трохи, але непоборна сила прикувала його до лави. «За це люблю», – сказав голова. Прийшов до чужої хати та й порядкує, як у себе дома. Витурити його, доки живий та цілий. Нехай він собі свати відпочине, сказав винокур, спиняючи його за руку. Це корисна людина. Коли б тільки таких було більше, і винокурня наша славно пішла б. Проте не з добродушності йшли ті слова. Винокур вірив у всі прикмети, і зараз таки вигнати людину, що сіла вже на лаву, означало в нього накликати біду. «Що-то як старість прийде?» – бурмотів каленник, лягаючи на лаві. «Хай би вже сказати, був п'яний, так ніж такий, не п'яний, вій Богу не п'яний. Чого б я брехав? Я ладен сказати це хоч і самому голові. Що мені голова? Бо дай він здох, сучий син». Плював я на нього, бодай його одного кого чорта возом переїхало, що він обливає людей на морозі. Е-ге, влізла свиня в хату та ще й ногами на стіл преця, сказав голова, гнівно підводячи зі свого місця, але в цей час важкенький камінь, розбивши вікно в дрізки, полетів йому під ноги. Голова спинився. «Коли б я знав, — сказав він, підіймаючи каменя, — що це за шибник шпурнув, я б навчив його як кидатись. Який капості! — провадив він далі, розглядаючи камінь на руці лютим поглядом. Або дай він подавився цим каменем. — Стривай, стривай! Боже, тебе бороний мати! — підхопив, сполотнівши винокур, — Боже, борони тебе і на тім, і на цім світі поблагословити когось такою лайкою. Ото найшовся заступник, хай він пропаде, і не думай, свате. Ти не знаєш, певна, що сталося з покійною тещою моєю? З тещою? Еге, з тещою. Увечері. Трохи, може, раніше, ніж оце тепер, посідали вечеряти. Небіщиться теща, небіжчик тесть, та найми, та наймочка, та дітей штук із п'ятеро. Те ще трохи галушок з великого казана в миску, щоб не такі були гарячі. По роботі всі виголодились і не хотіли чекати, доки прохолонуть. Ото понастрюмлювали на довгі дерев'яні шпички ті галушки та й почали їсти. Аж тут хто зна, відкіля взявся якийсь чоловік якого він роду, Бог його знає, проситься й собі до трапези. Як не нагодувати голодного чоловіка, дали йому шпичку. Тільки ж гість й галушки, наче корова сіно. Доки ті з'їли по одній і опустили шпички по другій узяти, дно було гладеньке, як папський поміст. Теща насипала ще, думає, гість наївся, то буде уминати менше. Куди там? Ще краще взявся трощити і другу спорожнив. Або дайте подавився цими галушками, подумала голодна теща. А той раптом похлинувся та й упав. Кинулись до нього, а він уже й Богові душу отдав. Подавився. «Так йому не на жері клятому й треба!» – сказав голова. «Так воно так, та не те вийшло. З того часу спокою не було тещі. Що тільки ніч зайде, мрець і тараниться. Сяде верхи на комен проклятий і галушку держить у зубах. У день тихо і не чути про нього, а скоро почне примиркати». Глянеш на хату, а він уже осідлав собачий син комена. І галушка в зубах. І галушка в зубах. Чудо сіє, свата. Я, пригадую, чув щось похоже, за запокійниці цариці. Тут голова спинився. Під вікном почувся гамір і тупання. Хтось танцював. Спершу, Тихо дзенькнули струни бандури, до них прилушився голос. Струни загриміли дужче, кілька голосів почали підтягати, і пісня зашуміла, як вихор. «Гей, чи чули, хлопці, ви? Чи голів ви позбувались у старого голови?» Клепки всі порозсипались, Треба голову набить Та міцними обручами Треба голову скропить Батогами, батогами! Однокий голова Вже старий, як біс, а дурень На дівчат усіх кива Та моргає дурень, дурень! І куди вже пнеся ти? Та тебе б у домовину Сивий дурню відвести, За Чуприну, за Чуприну! «Ловка, пісня, свате!» – сказав винокур, нахиливши голову трохи набік і повернувшись до голови, що оступів від такого зухвальства. «Ловка!» «Не гаразд тільки, що голову згадують не зовсім пристойними словами!» І знову поклав руки на стіл солодкою якоюсь втіхою в очах, готуючись слухати ще бо під вікном розлягався регіт і крики «Ще раз! Ще раз!». Одначе гостре око помітило б одразу, що то не з подиву великого голова так довго залишається на одному місці. Так тільки старий бувалий кіт. Дозволяє часом недосвідченій ще миші бігати коло свого хвоста, а тим часом швидко укладає план, як перетяти їй дорогу до її нори. Ще єдине око голови пильно дивилося на вікно, а вже рука, давши знак Десяцькому, держалась за дерев'яну закрутку в дверях. І раптом на вулиці щенився крик «Винокур!» Мавши серед батьох своїх достоїнств ще й цікавість, похабцем набив тютюном свою люльку і вибіг на вулицю, та штукарі вже розбіглись. — Ні, ти не втечеш од мене! — кричав голова, тягнучи за руку когось у вивернутому вовною наверх чорному кожусі. Винокур, користуючись нагодою, підбіг, щоб заглянути в обличчя цьому порушнику спокою, але злякано відступив назад, побачивши довгу борду і страшно розмальовану пику. «Ні, ти не втечеш від мене!» кричав голова, тягнучи свого бранця, що нітрохи не опираючись, спокійно йшов за ним, наче до себе в хату, просто в сіни. «Карпе, відчиняй комору!» сказав голова Десяцькому. «Ми в темну комору!» «А там...» Збудемо писаря, скличемо десяцьких, переловимо всіх оцих розбишак та сьогодні ж і резолюцію всім їм учинимо. Десяцький забрязкав невеликим висячим замком у сінях і відчинив комору. Але тут саме бранець, користуючись тим, щоб сінях було темно, раптом проявив надзвичайну силу і вирвався з його рук. «Куди?» – закричав голова, схопивши його ще міцніше за комір. «Пуститься я!» – чувся тоненький голос. «Не поможе, не поможе, брат! Пиши собі хоч по-чортячому, не то що по-бабському, мене не одуриш!» І штовхнув його в темну комору, так що бідний бранець застогнав, упавши на долівку, а сам в супроводі Десяцького рушив до писаревої хати, і слідом за ними, як пароплав, задимів винокур. Задумавшись, ішли вони всі троє, похнюпивши голови, аж раптом, повертаючи в темний завулок, разом скрикнули від сильного удару по лобах, і такий самий крик відлунав у відповідь їм. Голова, примруживши око своє, побачив, вельми здивований, Писаря з двома десятками Я до тебе йду, пане Писарю. А я до твоєї милості, пане Голово. Чудасія, пане Писарю. Диво та й годі, пане Голово. А що? Хлопці казяться, бешкитують цілими юрмами по вулицях. Твою милість величають такими словами. Одне слово – вимовити сором. П'яний москаль побоїться викинути їх нечистивим своїм язиком. Все це худоролявий писар у пістрьових шароварах і в жилеті дріжджаного кольору проказував, витягуючи шию вперед і зараз же повертаючи її до попереднього стану. Це дрімав був трохи. Так розбудили трикляті волоцюги сороміцькими своїми піснями та грюкотом. Хотів приструнчити їх гарненько, та поки надів шароварий жилет, Усі розбіглися хто куди. Найстарший їхній проте не викрутився. Виспівує він тепер у мене у тій хаті, куди садовлять колодників. Аж душа мені горіла дізнатися, що воно за птах, та пика уся у сажі, як у того чорта, що кує свяхи для грішників. А як він обраний, пане писарю? У чорному вивернутому кожусі, сучий син, пане Голово. — А чи не брешеш ти часом, пане писарю? Що, коли цей пройдисвіт світ, сидить тепер у мене в коморі? — Ні, пане голову, ти сам, даруй на сім слові, согрішив трохи. — Давайте на світла, ось ми побачимо його. Світло принесли, двері відчинили, і голова аж охнув здивовано, побачивши перед собою свою очиницю. Скажи, будь ласка, сказала вона, підступаючи до нього, чи не сунувся ти вже зовсім з глузду? Чи була в однокій довбі твої хоч крихта мозку, коли штовхнув ти мене в темну комору? Щастя ще, що не вдарилася головою об залізний гак. Хіба ж я не кричала тобі, що це я, схопив клятий ведмідь своїми залізними лапами та й штовхає? Або дайте Тебе на тім світі штовхали чорти. Ці останні слова винесла вона вже на двері, на вулицю, виходячи туди задля своєї якоїсь причини. Та я бачу, що це ти, сказав голова, отямившись. Ну, пане писарю, чи не шельма той шибеник? Шельма, пане Голова. А чи не пора нам усіх гульвів справчити як слід та навернути їх до чесного діла? Давно пора, давно пора, пане голово. Вони дурні взяли собі... Що за нечиста сила, наче своячениця кричить чогось на вулиці. Вони дурні взяли собі в голову, бо то я їм рівня. Вони думають, що я їх брак, простий козак». Тут голова відкашлявся і поглянув навколо, з-під лоба. Бачили, що лагодиться почати мову про речі поважні. «Тисяча е, отих клятих років, хочу би й не вимовлю, ну, ще в якогось то року комісару тодішньому ледачому наказано було вибрати з-поміж козаків спритнішого за всіх. О!» – це «о» голова вимовив. Піднявши палець догори, спритнішого за всіх, цариці за Я тоді. Що й казати, це кожен уже знає, пане голову. Всі знають, як заслужив ти царської ласки. Признайся тепер на моє вийшло, таки ти загрішив, сказавши, що піймав того харцизяку вивернутому кожусі. А щодо того диявола у вивернутому кожусі, то його на науку іншим забити в колотки та й всипати добре. Хай знають, що воно власть. Від кого ж голова й наставлений, як не від царя? А там доберемось і до інших хлопців. Я не забув, як трекляті гульвіси загнали в город стадо свиней, що поїли мені всю капусту та огірки. Я не забув, як бісові діти не хотіли мені жито смолотити. Я не забув. Та хай вони згинуть, мені треба до кінця знати, що то за шельма у вивернутому кожусі. Це спритний видно птах, сказав винокур. Щоки в нього за всю розмову безперестанно заряджались димом, як тяжка гармата. На цім же слові, губи, звільнивши люльку, викинули цілий хмаровий фонтан. Такого чоловіка не зле про всякий випадок і при винокурні мати. А ще краще повісити на верхів'ї дуба замість панікадила. Такий дотип здався не зовсім дурним винокурові. І він тут таки намислив, не чекаючи, поки хто інший його похвалить, нагородити себе хрипким сміхом. На цей час підходили вони до невеликої геть похиленої хати, цікавість у наших подорожан зросла. Усі стовпились біля дверей, писар дістав ключа, забрящав ним коло замка, та це був ключ його, нетерплячка зросла. Засунувши руку, почав він шукати і сипати лайку за лайкою, що ніяк не знайде його. «Є», – сказав він нарешті, нагнувшись і витягаючи його десь із самого одна просторої кишені пістрьових своїх шароварів. «На цім слові серця наших героїв, здавалося, злились в одно, і це величезне серце забилося так сильно, що навіть замок, брязнувши не міг заглушити нерівного його стуку». Двері відчинились і голова пополотнів. Винокурові стало холодно, і чуб його, здавалося, хотів злетіти на небо. Жах відбився на писаревому обличчі, десяцьки поприростали до землі і не могли ніяк штулити дружно роззявлених ротів своїх. Перед ними стояла своячениця. Вражена не менше за них вона проте схеминулась і хотіла була підійти до них. «Стій!» – закричав нестямним голосом голова і грюкнув за нею дверим. «Панове, це сатана!» – галасував він. «Вогню! мерщій вогню! Не пошкодую казенної хати! Пали її! Пали, щоби кісток чортових не зосталося на землі!» Своячениця від жаху кричала, чуючи за дверима грізний вирок. «Що ви, братця?» – казав виноку. «Слава Богу, волосся у вас мало не в снігу, а й досі розуму не набрались. От простого вогню від мене не загориться, тільки вогонь з люльки може запалити нечисту силу. Стривайте, ось я зараз». Та теє мовивши, висипав він гарячий присок із люльки у віхоть соломи і взявся роздмухувати його. Відчай додав тим часом духу нещасній своячениці, і вона почала голосно благати та умовляти їх. Стривайте, братця! Навіщо даремно гріха набиратись? Може, це і не сатана? сказав писар. Коли воно теє. Тобто, що сидить там, згодиться перехреститись, то це буде певний знак, що не чорт. На це пристали. Цур сатано, казав далі писар, притулившись губами до щілини в дверях.